Utspritt och skymfatsamt saknar den glädje och den storhet som naturen ämnat för oss. Definitionen av moral är att man är kapabel att skilja på rätt och fel. Är man moralisk så vet man vad som är rätt och vad som är fel. Olyckligtvis så utgjorde vidskepelsen en stor del av vårt folks uppfattning om vad som var rätt och fel innan kreativismen kom till.